Пий до дна, пий до дна. Отже, я помер чи ні? Вони співають на моєму похороні, як я заповідав. Я навіть бачу їхнє обличчя, хоча трохи розплив часто. Ось Євдокія. Я тебе люблю, Ромко. Привіт, друже. Так хочеться солодкого. Ігор Ільчишин, у тебе новий імідж. Супер, Марина, зі своїм чорним гумором, що вона цього разу каже? З поверненням, з поверненням, егоїсти. Кінець озвученої книги. Запис, стіснений в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Павло Жиряченко. Звукорежисер Лідія Антоненко. Київ, 2009 рік.